Чайна М'євєль, вокзал на вулиці Вітчаю. Частина сьома криза розділ сорок шостий. По всьому місту згасли ліхтарі, і над Іржею зійшло сонце. Воно осяяло силует крихітної баржі, лише трішки більшої за пліт, яка похитувалась на прохолодних хвилях. Це було одне із численних суден, що заповнювали річки-сестри Нового Корбузона. Покинуті гнити у воді каркаси старих човнів дрейфували за течією, упівсили смикаючи забуті якорі. У серці нового карбузона їх було чимало, і місцеві робітники під'южували одне одного до них допливти або піднятися старими канатами, які навіть для чого ті судна утримували. Деяких вони уникали через поголос, що там жили чудовиська. Потопельники, котрі ніяк не могли змиритися з тим, що померли, навіть гниючи. Це судно було наполовину вкрите древньою затвердлою тканиною що смерділа нафтою, гнирлю і мастилом. Крізь стару дерев'яну шкіру човна просочувалася річкова вода. Схований у затінку брезенту, Айзек лежав і дивився на швидкоплинні хмари. Він був голий і зовсім не ворушився. Він уже лежав тут довгенько. Раніше Ягарек підійшов із ним до краю річки. До того вони вже годину пробиралися крізь неспокійне місто, по знайомих вулицях Борсукової Драговини і аж до Гідду під залізничними коліями, і поусвартові вежі. Та, зрештою, досягли південного краю як ржавої заплави. За три кілометри від центру міста це вже був інший світ. Низькі тихі вулички і скромні житла, маленькі вибачливі парки, старомодні церкви і зали, офіси з фальшивими фасадами. Усе це створювало какофонію архітектурних стилів. Тут тягнулися й проспекти. В них не було нічого спільного з широкими магістралями драглистої діри з банянами по краях, або з вулицею Коніфер на пустирі Кеч, відмежованою древніми соснами. І все ж на околицях смоляної заплави росли приземкуваті дуби і темно ліси, що ховали недоліки архітектури. Айзек і Ягарек Останній, знову з перемотаними ногами і її головою, схованою під каптором нещодавно вкраденого плаща, раділи затінку розлогих крон, пробираючись до річки. Уздовж іржі не було скупчень промислових будівель. Фабрики, майстерні, склади й причали цяткували боки повільнішої смоли і великої смоли, на яку перетворювались річки-сестри після злиття. Лише на останній парі кілометрів, де починалась борсукова драговина і дзюркотіли тисячі лабораторних стоків, річка ставала смердюча і підозріло. На півночі міста, в Гідді і Ободі, і тут, у Смоляній заплаві, містяни могли плавати на човнах, щоб повеселитись. Немислима розвага далі на південь. Тож Айзек прийшов сюди, де ніхто не пересувався річкою, щоб виконати інструкції ткача. Вони знайшли маленький прохід між задніми стінами двох рядів будинків. Вузенький простір, що вів до річкових хвиль. Виявилося, неважким знайти покинутий човен, хоча їх тут було геть не так багато, як коло промислових берегів міста. Покинувши ягарика, котрий, мов, застиглий жебрак, споглядав напарника з-під поношеного каптора, Айзек попрямував до води. Між ним і рікою був рядочок трави і смуга густої грязюки. Тож Айзек дорогою скинув одяг, зібгавши його під рукою. Перш ніж він дістався іржі, уже був голий у передсвітанковій імлі. Відкинувши сумніви, він зібрався і увійшов у річку. До човна треба було трохи пропливти по холодній воді. Він таким утішився, ба навіть розкошував у цьому відчутті. Як чорна річка змивала з нього бруд каналізації та пелюку, що накопичувалася багато днів. Айзек розправив одяг, аби той плив за ним, також відмиваючись у воді. Він переліз через борт човна. Шкіра поколювала, висихаючи. Яка река було ледь видно, той і далі нерухомо спостерігав. Айзек розклав одяг навколо себе і посунув брезент так, щоб заховатися в тіні. Він дивився, як розвиднюється на сході, і здригнувся, коли від вітерцю шкірою побігли мурашки. Ось і я!» Пробурмотів він. Голісінький, як мрець, У річці, на світанку, Як і просили. Він не знав, чи те примарне висловлювання ткача, Котре павук наспівав пам'ятної жахливої ночі в оранжереї, Можна було вважати запрошенням. Однак зміркував, що нічого не втрачає. Навпаки, він міг змінити візерунок світової павутини, Виткавши з неї ситуацію, Котра, якщо пощастить, Сподобається ткачеві. Йому треба було побачити дивовижного павука. Йому потрібна була допомога ткача. Десь посеред минулої ночі Айзок з товаришами відчули, що нічне напруження, тривожне, нудотне відчуття, нічні жахи повернулися. Напад ткача не вдався, як і передбачалося. Нетлі вижили. Айзекові спало на думку, що тепер вони знали, який він на смак, що тепер вони впізнають його, винищувача їхньої кладки яєць. Можливо, він мав би оніміти від страху, але цього не сталося, на його укриття не напали. «Можливо, вони мене бояться?» – подумав він. Айзек дрейфував на водах річки. Минула година, і його поступово оточили невидимі звуки міста. Його потурбувало булькотіння. Чоловік обачно звівся на лікті, швидко зосереджуючись. Він поглянув за край човна. На березі все ще виднівся ягарик, котрий, здавалося, ані трохи не поверхнувся. Тепер за ним було видно й перехожих, які не зважали на смердючу сховану під каптором постать, що сиділа. Біля човна з-під поверхні води з'явилося скупчення бульбашок і маленького виру, від якого... Плесом розійшлися кола десь на метр у діаметрі. Айзек витріщився, коли раптом усвідомив, що кола були ідеально круглими, а досягнувши краю, повністю зникали, залишаючи воду навколо нерухомою. Коли Айзек трохи відсунувся, темну воду розрізав гладенький чорний вигин. Річка розійшлася навколо постаті, що піднімалась, і заплюскотила в межах маленького кола. Айзек Дивився в обличчя ткача. Він відсахнувся. В грудях калатало. Ткач дивився на нього згори. Голова була під таким кутом, що з-під води визирала лише вона, а не загрозливе тіло. Ткач наспівно говорив, і його голос проникав Айзикові глибоко в голову. «Ти молодець! Ти грузило! Той самий зовсім голий!» «Як прошено! Маленький, чотириногий ткач може бути...» Сказав він безперервним співучим монологом. «Річка і світанок пролити світло! Новина – це як нагота на хвилях!» Слова зникали, аж поки не стали зовсім нечутні. І Айзек скористався нагодою заговорити. Радий тебе бачити, ткачу!» Я не забув, що ми домовилися зустрітися. Він глибоко вдихнув. Мені треба з тобою побалакати. Плавний на ткача повернувся, і Айзек силкувався зрозуміти, перекласти поетичну нісенітницю на мову інформації, відповісти, змусити себе почути. Це було схоже на розмову зі сплячим або з божевільним. Це було важко і виснажливо, але можливо. Ягарик почув притишену балаканину дітей, що прямували до школи. Вони пройшли позаду нього протоптаною в траві доріжкою. Він кинув оком на протилежний берег, де від води на легкому схилі виднілися дерева і широкі білі вулиці стяжного пагорба. Там річку теж оточував тонконіг, але не було ні доріжки, ні дітей. Самі лише мовчазні будинки. Ягарик підтягнув ближче коліна і міцніше загорнувся вогидний плащ. Судно, в якому сидів Айзек, здавалось навдивовижу нерухомим. Кілька хвилин тому виднілася голова Айзека, а тепер вона ледь визирала з-за краю човна. Проте дивився вчений у протилежний від Ягарика бік. Здавалося, що він глядів на якусь точку в воді, якісь плавучі уламки. Мабуть, це ткач, подумав Ягарик, затримтівши від нетерпіння. Він силкувався щось розчути, однак легкий вітерець звуків до нього не доносив. Однак легкий вітерець звуків до нього не доносив. Гаруда чув лише плюски-трічки і окремі уривки розмови дітей за спиною. Вони були роздратовані і швидко починали плакати. Ішов час, але сонце здавалося завмерло. Маленький потік школярів не зменшився. Ягарик дивився, як Айзек про щось сперечається з невидимим під водою павуком. Ягарик чекав. А тоді, невдовзі після світанку, але ще до сьомої, Айзек кратькома розвернувся у човні та заходився збирати одяг. Відтак, наче якийсь незграбний водяний пацюк, злодій кувато поповз назад віржу. Від руху Айзека по воді відображення ранкового світла на поверхні річки розбилося. На мілені він виконав гротескний водний танець, щоб натягнути одяг. Перш ніж посунув у грозюку і траву на березі. Він з хрипом упав на землю перед Ягариком. Школярі загиготіли і зашепотіли. «Думаю, думаю, він прийде», – сказав Айзек. «Думаю, він зрозумів». Коли вони дісталися до хатинки біля залізниці, було вже по восьмій. Повітря в помешканні було спекотне і затхле. По ньому неспішно кружляла пилюка. Там, де крізь потріскані стіни проривалося світло, кольори сміття і дерева яскравішили. Дархан все ще не повернулася. Пенч спала в куточку, чи вдавала ніби спить. Айзек зібрав важливі трубки й клапани, двигуни, батареї і трансформатори в незугарний мішок. Він відшукав свої записи, Швидко їх проглянув, а тоді запхав у сорочку. Нашкребав записку для Дерхан і Пенчфінчес. Вони з якариком перевірили і почистили зброю, порахували свою вбогу амуніцію. Тоді Айзек виглянув із поламаних вікон на місто, яке прокинулося довкола. Тепер їм випадало бути обережними. Сонце набралося моці і засіяло на повну силу. Хто завгодно міг бути вартовим а кожен вартовий бачив їхню геліотипію. Вони щільно загорнулися в плащі. Повагавшись, Айзек позичив у Ягарика ніж і сяк-так ним поголився. лезо боляче пошкрабило гульки і прищі, через які він колись відростив бороду. Після безжальної швидкої процедури Айзек стояв перед Гарудою з блідим голим підборіддям, з якого текла кров, і де-неде виднілися кущики щитини. Він виглядав жахливо, проте інакше, як перше. Айзек витяг зі шкіри кров, і вони вирушили в ранкове місто. До дев'ятої за кілька хвилин бродіння повз магазини і сварливих перехожих, пересуваючись провулками там, де їх можна було знайти, напарники опинилися на звалищі в сірому меандрі. Палило немилосердно, а в цих каньйонах покинутого металу здавалося було ще більш спекотно. Підборіддя Айзека поколювало й пекло. Вони попрямували пустирем до серця лабіринту. У лігво ради конструктів. «Нічого!» – Бентам Радгатер стиснув кулаки на столі. «Ми дві ночі прочісуємо все місто дирижаблями!» «Нічого! Нова порція тіл щоранку, а вночі нічогісінько!» Ретуй, мертвий! Прогрим не на жодної звістки!» Просунуло так само. Він підвів по червонілі від утоми очі і подивився на інший бік столу, де Стемфульхар потягувала смердючий дим зі своєї люльки. «Успіхом це не назвеш!» Стемфульхар повільно кивнула. Замисталась. «Є два моменти», – промовила вона. «Зрозуміло, що нам потрібні військовики, які пройшли спеціальне тренування. Я казала вам про вояків Пістрявого». Радгатер кивнув. Він не переставав терти очі. «Нам варто зробити те ж саме. Ми без проблем можемо наказати каральним фабрикам доставити загін спеціально пристосованих пороблених, із дзеркалами і направленою на спину зброєю, і усяким таким. Але нам потрібен час. Їх треба натренувати. Це займе принаймні три-чотири місяці». А поки ми цей час витрачаємо, глитайнетлі просто будуть і далі проріджувати громаду. Сильнішати. Тож нам, продовжила вона, треба визначитися зі стратегією, як контролювати місто. Наприклад, запровадити комендантську годину. Ми знаємо, що нетлі можуть потрапити в будинки, але безсумнівно більшість жертв вони знаходять на вулицях. Далі нам треба призупинити спекуляції у пресі на тему того, що ж відбувається. Барбл не єдина працювала над тим проектом Слід викорінити будь-які зачатки бунту. Отже, треба затримати усіх інших науковців, які займалися цією роботою. Враховуючи, що половина вартових зайняті проблемою глитайнетель, ми не можемо попускати, аби сталося щось таке, як той страйк докерів. Це може швидко розхитати порядок. Наш обов'язок перед містом покінчити з будь-якими абсурдними вимогами. По суті, мера, ця криза найбільша з часів піратських воїн. Думаю, час визнати, що це надзвичайна ситуація. Нам потрібна надзвичайна влада. Нам потрібен воєнний стан. Радгатер стиснув губи і замислився. Гримне буліне, сказав Аватар. Сама рада не показувалась, не сідала. Її неможливо було відрізнити від пагорбів, бруду і сміття довкола. Дрід, встромлений у голову аватара, тягнувся з металевих обрізків та уламків каміння. Від аватара смерділо. Шкіра поросла цвіллю. «Грим не буліна!» – повторив він неприємним, нерівним голосом. «Ти вчасно не повернувся!» Кризовий двигун, який ти в мене залишив, незакінчений. Де ті мої я, що пішли з тобою до Оранжереї? Минулої ночі знову літали глитайнетлі. Ти не впорався? Айзек підняв руки, жестом закликаючи спинитися. Чекай, з сказав він. Я поясню. Айзек знав. Зробив би помилку, вважаючи, що в Ради Конструктів були почуття. Розповідаючи Аватару історію про ту жахливу ніч в оранжереї картів, ніч такої неповної перемоги за таку жахливу ціну, він знав, що тіло чоловіка трусилося невідлюті і не смуток спотворював обличчя гримасам. Рада Конструктів мала свідомість, але не почуття. Вона просто інтегрувала нові дані та й по всьому. Розраховувала можливості. Айзек розповів, що конструктів мавпочок знищили, і тіло аватара сіпнулося ще сильніше, як тільки інформація по кабелю досягла прихованих аналітичних машин ради. Без цих конструктів вона не могла завантажити набутий досвід. Їй доводилось покладатися лише на слова Айзека. Як це вже одного разу сталося, Айзеку здалося, ніби він помітив людську постать, що промайнула серед непотребу неподалік, але ця з'ява відразу ж розчинилась у повітрі. Айзек розповів Раді про втручання ткача, а тоді нарешті почав пояснювати свій план. Звісно ж, Рада швидко його зрозуміла. Аватар почав кивати. Айзекові здалося, що він відчуває, як здригається земля від руху самої Ради. «Ти розумієш, що мені від тебе потрібно?» «Звичайно!» – відповіла рада конструктів тоненьким тремтливим голосом Аватара. «Мене під'єднають напряму до кризового двигуна?» «Так», – сказав Айзек. «Ось як це працює. Коли я лишав тобі кризовий двигун, то забув у нашому сховку окремі частини. Через те він був неповний». Може, це й добре, бо коли їх побачив, у мене з'явилася ідея, як це все повернути. Але слухай, мені необхідна твоя допомога. Щоб це мало якісь шанси, нам треба, щоб математика була абсолютно точною. Я приніс обчислювальну машину з лабораторії. Однак це не те, щоб передова сучасна модель. Ти, Радо, мережа добіса складних обчислювальних машин. Правда ж? Мені потрібно, щоб ти провела для мене розрахунки. Виявила функції, надрукувала програмні карти. І мені потрібно, щоб вони були ідеальні, аби похибка була майже нульовою. Добре? «Покажи!» – сказав аватар. Айзек витягнув два аркуші паперу. Він підійшов до аватара і простягнув їх. Серед різких запахів нафти, хімічної плісняви і розігрітого металу на звалищі, органічний сморід тіла аватара, що поступово розкладалося, Різко виділявся. Айзек зморщив носа від огиди. Проте опанував себе і стояв біля згниваючого напівживого трупа, щоб пояснити, які функції він собі намітив. На цій сторінці кілька рівнянь, яких не можу розв'язати. Можеш їх прочитати. Йдеться про математичне моделювання психічної активності. Друга сторінка трохи складніша. Це набір програмних карток, який мені потрібен. Я спробував розписати кожну функцію настільки точно, наскільки можу. Наприклад, тут... Айзек провів товстим пальцем уздовж рядка зі складними логічними позначками. Це отримати дані зі входу 1. Змоделювати дані. Ось тут той самий запит для входу 2. А тут, ось, справді складний момент. Порівняти попередні дані. А ось написані функції конструювання і корекції. «Це зрозуміло?» – запитав він, відходячи. «Ти це можеш зробити?» Аватар уважно роздивився документи. Очі мерця рівно рухалися траєкторією вліво-вправо-вліво по сторінці. Рух був безперервним, аж поки Аватар не спинився і не здригнувся, коли прихований мозок ради конструктів зібрав дані. Якусь мить Аватар не рухався, а тоді сказав. «Це можливо!» Айзек кивнув у стриманому тріумфі. Нам це потрібно, ну, зараз, якнайшвидше. Зможеш? Я можу спробувати. А коли настане вечір і вийдуть глитайнетлі, ти ввімкнеш живлення і під'єднаєш мене. Підключиш мене до свого кризового двигуна. Айзек кивнув. Попорпавшись у кишені, він витягнув ще один аркуш і віддав його аватару. Ось список усього, що нам потрібно. Це все, безперечно, можна знайти десь тут, на звалищі, або зібрати з підручних засобів. У тебе є е, е, якісь маленькі я, які можуть пошукати ці штуки. Ще парочку шоломів, таких як ти нам вже знаходив, якими користуються комунікатори. Парочку акумуляторів, маленький генератор і тому подібне. Знову ж таки, нам це потрібно вже зараз. І головне, що нам необхідно, це кабель. Товстий провідний кабель, такий, що може витримати електричний чи тавматургічний струм. Нам треба 4-5 кілометрів цієї штуки. Не обов'язково одним шматком, звісно. Це можуть бути фрагменти, за умови, що їх можна сполучити між собою. Але нам його потрібно дуже багато. Маємо під'єднати тебе до нашого, до того, на чому зосереджуємося. Він сказав це тихіше, похмуріше. Кабель буде потрібен увечері. Думаю, години до шостої. Обличчя Вайзека було непохитне. Говорив монотонно. Обережно поглядав на аватара. Нас лише четверо, і на одного ми покластися не можемо. Ти можеш зібрати свою паству? Аватар повільно кивнув, чекаючи на пояснення. «Розумієш, нам треба люди, які зможуть з'єднати ці кабелі по всьому місту». Айзек висмикнув з аватарової руки список і почав малювати схему зі зворотнього боку. Нерівну ігрек, що лежала на боці, позначаючи дві річки. Маленькі хрестики на місці сірого меандру і крука. І карлючки, що показували між ними борсукову драговину та слинне вогнище. Він з'єднав перші два хрестики олівцем, подивився на Аватара. «Тобі доведеться організувати свою паству. Швидко. Нам потрібно, щоб вони були на місці з кабелем до шостої вечора». «Чому б тобі не зробити все тут?» – запитав Аватар. Айзек злегка похитав головою. «Це б не спрацювало. Тут глушина. Нам треба використати потужність фокусної точки міста» де всі лінії перетинаються. Нам доведеться піти до вокзалу на вулиці Вітчої. Розділ сорок сьомий Тягнучи за собою одутлий лантух з розібраною технікою, Айзек та Ягарик кралися тихими вуличками сірого меандру і вгору цегляними сходами лінії Зюйт. Немов пошарпані міські волоцюги, задягнені в просторе Дрантя, вони важко брали крізь новий кробузон до свого непевного сховку біля залізничних колій. Почекали, доки повз пролетить крикливий потяг, енергійно пихкаючи трубою. І продовжили путь крізь стіни гарячого повітря над розпеченими залізними рейками. Була середина дня. Повітря липло до тіла, як гаряча припарка. Айзек опустив свій край лантуха і потяг на себе розхитані двері. Цієї шмиті двері відчинилися від поштовху зсередини. Дархан ковзнула назовні, причинивши за собою двері. Айзек михцем побачив якусь тінь у кутку. «Знайшла декого, Айзе. Прошепотіла вона. Голос жінки бренів. На заморзаному обличчі повнилися слізьми червоні очі. Вона коротко махнула рукою в кінець кімнати. «Ми чекали!» З радою мав зустрітися Айзек. Ягарек міг навіяти побожний трепет і замішання, однак недовіру. Пенч не пішла б. Тому кілька годин назад Дерхан виперли в місто на виконання жахливого завдання. Через це настрій у неї був припаскудний. Покинувши хатину, жінка швидко пробиралася в Смоляній імлі нічних вулиць і плакала, розмазуючи по обличчю брудні патьоки. Вона йшла, низько нагнувши голову, оскільки знала, серед нечисленних перехожих ризик нарватися на вартових занадто високий. Важке, повне жахіть нічне повітря Висотувало лишки життя. Та піднялося сонце, і повільно занурилася в стічні канави, і йти стало легше. Дерхан наддала ходи, ніби опір матерії темряви їй більше не заважав. Завдання її менш жахітним не стало, однак необхідність притлумила жах. Він огортав жінку не так сильно, не було часу зволікати. Чотири чи більше милі до лікарні в сиріадському колодязі вона простувала хитромудро закрученими вуличками нетрів, серед руїн занедбаної архітектури. Дерхан побоялася їхати на таксі. Водієм міг виявитися вартовий шпиг, агент для вилову злочинців, таких як вона. Тому жінка якомога швиденько крокувала в тіні лінії зюйт та все вище піднімалася над дахами, чим далі тікаючи від серця міста. Роззяплені арки з крихкої цегли височили над приземкуватими вулицями Сиріаку. На станції Сиріацький схід Дерхан зійшла з колії і повернула до плутанини вулиць, південніше від неспокійних вод Великої Смоли. Було нескладно пройти на шум і крики вуличних торговців, до нетрів тинктурного променаду. Широкої брудної вулиці, що з'єднувала Сиріак, Пелоруські поля і Сиріацький колодязь. Вона тягнулася вздовж великої смоли, неточним відлунням повторюючи її згини, і змінювала по дорозі свої імена. Спершу ставала вільйонським шляхом, далі сріблоспинною вулицею. Дерхан спритно гинала хрипкі сварки, хиткі двоколки і на диво живучі на будівлі. Вона йшла до цілі, як мисливець, прямуючи на північний схід. Урешті, коли дорога під гострим кутом повернула на північ, жінка набралася сміливості та шмиганула поперек, суплячись, мов божевільна старчиха, і кинулася до центру сиряцького колодязя – верлінської лікарні. Це була величезна стара будівля, оздоблена башточками і різноманітними архітектурними оборками з цементу і цеглу. Боги і демони перезиралися понад вікон, Здиблені дракони під дивними кутами виростали з-під багаторівневих дахів. Триста років назад тут діяв помпезний санаторій для божевільних багатіїв, коли район був ще крихітним передмістям. Нетри розрослися як гангрена і поглинули сиріадський колодязь. Пансіонат випотрошили і перетворили на склад дешевої вовни. Потім він збанкрутував. І там оселилася злодійська шайка. Після того... Невдала спілка тавматургів. Урешті будівлю викупив Верулінський орден, і та знову стала лікарнею. «Знову тут знаходитимуть зцілення стражденні!» – казали монахи. Без належних коштів і медикаментів, з лікарями і аптекарями, які у нечисленні вільні години приходили допомагати з совістю, та медперсоналом із набожних, однак ненавчених монахів і черниць. Верулінська лікарня стала місцем для смертельно хворих бідаків. Дерхан пройшла повсторожа, не обізвавшись на його питання, ніби оглухла. Він підвищив голос, однак вирішив не йти слідом. Вона піднялася сходами на другий поверх, де містилися три палати. А там вона почала полювання. Дерхан запам'ятала, як марширувала повзради застелених чистою бляклою білизною ліжок під масивними склепінчастими вікнами, повними холодного світла. Повз тяжке сопіння і повільно вмираючі тіла. Стурбованому монахові, який поспішно задріботів до неї і запитав, що їй треба, вона наплила зі слізьми на очах про свого смертельно хворого батька, що той зник, пішов серед ночі безвісти помирати, і, що чула, ніби він міг опинитися тут, серед цих янголів милосердя. Монах, Увесь роздувся від благочестя і дозволив їй лишитися та шукати батька. Дерхан, в очах якої знову забриніли сльози, запитала, де в них лежать найтяжчі хворі, оскільки її тато був при смерті. Монах мовчки вказав на подвійні двері в кінці велетенської кімнати. Жінка пройшла крізь двері і уступила в пекло, де розкинулася смерть. Єдиним заспокоєнням від болю і занеподу були хіба постелі без блощиць. Молода чорниця з очима повними безбережного жаху зупинялася час від часу біля того чи іншого ліжка і звірялася з папірцем, прикріпленим до бильця, упевнюючись, що так, пацієнт помирає. І ні, він ще живий. Дерхан глянула вниз, зазирнула в табличку, прочитала діагноз і рецепт. Некрос легень, знеболювальне, дві дози лаунданому три години. І поряд іншою рукою лаунданому немає в наявності. Для хворого на наступному ліжку недоступними ліками була спорова вода. Для третього судефіл кальціаха, котрий, якщо Дерхан прочитала правильно, вилікував би пацієнта від руйнування кишківника за вісім прийомів. І так по всій палаті тяглася вервачка листків із безглуздою інформацією про те, що могло би позбавити хворих від болю. Дерхан зайнялася тим, за чим сюди прийшла. Жінка оглянула пацієнтів чіпким оком. Мисливець наледь животіючих. Вона приблизно уявляла критерії пошуку. Притямі і геть не тяжкий, що живе не останній день. Від того стало якось млосно і погано на душі. Черниця побачила її, Підійшла та на диво спокійно запитала, кого вона шукає. Дерхан на неї не зважала і продовжила своє жахне завдання, ковзаючи холодним поглядом по палаті. Вона пройшла через всю кімнату і врешті зупинилася біля ліжка виснаженого старого, табличка в ногах якого пророкувала йому не більше тижня. Він спав з відкритим ротом, пускав слину і кривився уві вісні. В якийсь жахливий момент рефлексії, Жінка піймала себе на тому, що припасовує до вибору якісь абсолютно збочені, неможливі етичні критерії. «Хто тут вартовий стукач?» – хотілося закричати. «Хто з вас гвалтував? Хто вбив дитину? Хто катував?» Вона зупинила себе. Цьому не можна було дати хід, інакше вона просто збожеволіє. Вибору не було. Лише гостра необхідність. Дерхан повернулася до черниці, яка дріботіла слідом, і не переставала видавати нестримний потік базікання, котрий нескладно було пропускати повзвуха. Дерхан згадалися власні слова. Вони звучали так, ніби належали комусь іншому. «Цей чоловік умирає», – промовила вона. Черниця затихла і кивнула. «Він ходить?» «Повільно», – відповіла черниця. «Божевільний?» Ні, божевільним він не був. Я його забираю, сказала Дерхан. Він мені потрібен. Черниця вже було почала булькати від подаву й обурення, коли ретельно стримувані емоції Дерхана на мить дали тріщину. З очей бризнули сльози. Їй здалося, що зараз завиє, тому заплющила очі й зашепила крізь стиплені зуби. Та так тваринно й тужно, аж монахиня замовкла. Дерхан знову кинула на неї погляд і спинила потік сліз. Вона витягла з-під плаща пістолет і приставила його до живота черниці. Та опустила очі вниз і здивовано нявкнула від жаху. Поки черниця спантиличено позирала на зброю, Дерхан витягнула вільною рукою капшук із залишками Айзикових і Ягарикових грошей. Вона випростала руку, аби черниця побачила. Та зрозуміла, що від неї хочуть, і простягнула правицю. Дерхан висипала в розкриту долоню банкноти, золотий пил і погнуті монети. Візьми, промовила вона сторожко тремтячим голосом. Дархан махнула рукою навмання на стражданні зболені тіла на ліжках. Тому купи лаундану, тій кальціах, зціли он того, а того приспи. Вилікуй, кого можна, а іншим двом, трьом, чотирьом, дай спокійно вмерти. Чи я не знаю? Не знаю. Візьми полегше життя, скільком зможеш. Але цього я мушу забрати. Збуди його і скажи, що пішов за мною. Скажи, що я можу допомогти. Пістоль дрижав у руці, але вона не зводила його з жінки. Вона зімкнула пальці черниці навколо грошей. Очі доглядальниці розширилися від подиву й нерозуміння. Глибоко в душі, там, де вона не могла відключитися, забутися, Дерхан чула жалібні виправдання. «Бачиш», – захищалася вона, – «ми заберемо його, але ж інших врятуємо». Та ніякі моральні хитрування не ослабили страх перед тим, що мала зробити. Залишалося тільки не зважати. Дерхан глянула черниці глибоко в очі і сильніше стисла кулак навколо її пальців. «Допоможи їм!» – процідила вона. «Ти можеш допомогти усім їм, окрім нього, або нікому. Допоможи їм!» Черниця довго мовчала, стурбовано зазирала Дерхан в очі. Глянувши на потріпані гроші, на пістоль, а потім на безнадійних хворих по всій кімнаті, тримтячою рукою поклала гроші в кишеню білого халата. Поки вона йшла, щоб збудити пацієнта, Дерхан спостерігала за нею із жахливим злим тріумфом. «Бачиш», – подумала вона, зневажаючи себе, – «я не одна така. Вона теж зробила такий самий вибір». Його звали Андрей Шалборник. 65 років. Його внутрішні органи пожирав якийсь заразний мікроб. Це був тихий, втомлений від страждань чоловік. Поставивши декілька запитань, без скарг рушив за Дерхан. Вона розповіла дещо про лікування, яке вони запланували. Експериментальні техніки, які збиралися провести на його скаліченому хворобою тілі. Він нічого на це не сказав і промовчав стосовно її вигляду. «Він про все здогадався», – думала Дерхан. «Він утомився так жити, тому полегшує мені завдання». Це було найниціше виправдання, яке тільки можна вигадати. Тож вона заборонила собі думати про таке. Однак стало ясно, що до сірої пустки він не дійде. Дерхан вагалася. Намацала в кишені кілька пом'ятих купюр. Доведеться брати таксі. Вона ховала обличчя в каптур і давала вказівки водію, понизивши голос до невпізнаваного гарчання. Двоколку тягнув вілл. Пороблений у щоб із легкістю вписуватися в закручені провулки і вулиці Нового Карбузона. Він з виразом постійного подиву йшов вистребом вистрибом на своїх вигнутих назад ногах. Дерхан відкинулася на сидінні і заплющила очі. Коли розплющила, Андрей уже спав. Старий не говорив, не супив брови, не здавався стурбованим, доки Дерхан не звеліла йому лізти по крутому насипу землі й бетону поряд із лінією Зюйт. Він скривився і глянув на неї розгублено. Дархан відказала щось безтурботно-безгузде про таємну експериментальну лабораторію неподалік від залізниці. Чоловік захвилювався. Терас головою їй поривався тікати. У темряві під залізничним мостом Дархан вихопила з-під плаща пістоль. Старий хоч і помирав, але боявся смерті і тому важко йшов у гору під прицілом Дерхан. На півдорозі він розплакався. Дерхан подивилася на нього і шторхнула в спину дулу. Усі відчуття, здавалося, були десь далеко. Вона ніби відділилася від свого жаху. В курній і хатини Дерхан мовчки чекала, наставивши пістолет на Андрія, доки врешті не почулося човгання біля порога. Поверталися Айзек із Ягариком. Коли Дерхан відчинила їм двері, старий почав кричати і кликати на поміч. Для такого хирлявого чоловічка горлав він надиво голосно. Айзек, котрий саме збирався спитати Дерхан, що вона розповіла Андрею, затнувся і кинувся заспокоювати чоловіка. Лише якісь півсекунди, манісіньку часточку миті, коли Айзек вже було відкрив рота, Здавалося, що він от от скаже щось, аби заспокоїти старого, запевнити, що йому не нашкодять, що він у безпеці, що є вагома причина для такого дивного ув'язнення. Крики Андрея на мить ущухли він дивився на Айзека з надією, що його заспокоять. Проте Айзек втомився думалося важко, і брехня піднімалася в ньому, як струмінь блювотиння. Слова завмерли, так і невимовлені. Натомість Айзек підійшов до Андрея та з легкістю заткнув гугняві волання немічного старенького ганчіркою. Потім зв'язав бранця витками трухлявої від старості мотузки і якомога зручніше вмостив його по підстіну. Пополотнілий від жаху чоловік пхикав і шумно дихав крізь шмарклі і шари тканини. Айзек пробував зазирнути йому в очі, промурмотіти якісь вибачення. Сказати, наскільки йому шкода, та Андрей не чув його крізь страх. Айзек відвернувся у віччяї. Дерхан зустріла його погляд і на мить стисла йому руку. Вдячна, що нарешті хтось розділив цей тягар. Роботи залишалось чимало. Айзек взявся за останні розрахунки й обчислення. Андрей кувікнув крізь свій кляп, і Айзек глянув на нього розпачливо. Уривчастим шепотом і різкими, нетерплячими, уривчастими фразами Айзек пояснював Дерхан і Ягарикові, чим він займався. Він оглянув пом'яті двигуни, розкидані по всій халупі, свої аналітичні машини. Струмивши носа у нотатки, по декілька разів перевіряв свої обчислення, зіставляючи їх з аркушами цифр від ради конструктів. Зі своєї кризової машини він витяг серцевину, таємний механізм, який не ризикнув залишити у раді. З цієї непрозорої коробочки герметизованого моторчика клубочилося мережево кабелів, електростатичних і тавматургічних ланцюгів. Він неспішно прочистив двигунець, оглянув рухомі деталі. Айзек підготував свою техніку. Підготував себе. Коли вернулася з якогось туманного завдання Пенч він лише на мить підвів голову. Вона говорила тихо, не дивлячись нікому в очі. Вона повільно збирала речі, перевіряла спорядження. Змащувала лук, щоб не зіпсувався від води. Запитала, що сталося зі седраховим пістолем. Та засмучено зацикала, коли Айзек відповів, що не зна. «Прикро! Потужна була штука!» – промовила вона розгублено, відвівши погляд у вікно. «Зачарована! Могутня зброя!» Айзек перебив. Вони з Дерхан благали пенчфінчес ще раз допомогти, перш ніж вона піде. Вона повернулася і глянула на Андрія ніби вперше, і пропустивши повзвуха Айзекові прохання, зажатала знати, що він у біса творить. Дерхан відтягла її у бік, подалі від хрипів і схлипування Андрія та Айзекової похмурої діловитості, і пояснила а потім знову запитала, чи водяниця виконає це останнє завдання і допоможе їм. Залишалося тільки благати. Айзек майже не слухав, але худко закрив вуха на хрипкі вихропування старого. Натомість працював над складними розрахунками кризової математики. Позаду невпинно скиглив Андрей.